Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir li amri, washrah li sadri, wahlul ugdada min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul Allah subhanət halənin verdiyi neymətləri unutmaq lazım deyil və qul daimən bilməlidir ki, nə qədər çox Allah subhanət halənin neymətlərinə şükür edərsə, Allah subhanət halə onun ola neymətini daha da artırar və bu neymətlər möminlərin üzərində izhardır, açıq aşkardır və həmçində bu gün, yəni bu əmrəmansılığa da yığışıb Allah subhanət halənin şəriyyətini öyrənməmiz özü böyük bir neymətdir. Allah subədə bunun səhəbkərlərinin hirsələsin, evi, ev əhli hirsələsin və Allah subədə bizə nəsib eləsin inşallah dərsimizi davamlı vaxıra kimi inşallah yetirək. Və bugün biz e, inşallah İmam Buxari Rəhmallarının e, iman yəni, kitabından artıq keçən dərs e, 10-cu bölməni bitirdik və qeyd dedik ki, bu bölmədə e, ənsalları sevmək e, imanın əlamətindəndir, yəni bölməsidir. Və həmçində bəlkə həm də unutduq deməyə, e, burada ən sadəndə e, təkcə e, Mədinə ənsarları nəzərdə tutmur, eyni zamanda mütləqən olar ki, yəni sahablər nəzərdə tutulur. Yəni sadəcə müəllif e, İmam Buxari Rəhməhullah onların e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi dəvətində olan xüsusi, yəni ruhunu qeyd eləyib, yəni bu bölməni, yəni bu cür başlıqda gətirib, ancaq ümumi deyilse Ə, hər bir səhabənin bizə Quran-ı Kərimdə Allah sübhana və təala kimi, kimi onlar Allahdan Allah da onlardan razıdır. Və həmçində başqa rivayət də var ki, onları yalnız və yalnız mömin sevər. Əgər kimisə qəlbində iman yoxdusa, o mömin deyilse, o kəsdə həmin o kəsdələrə qarşı, yəni iman olmaz, sevgi olmaz. Daha doğrusu, iman deyəndə yəni onlara, sahiblərə qarşı yəni sevgi olmasa. Bugün inşallah biz 11-ci bölməyə qədəm qoyuruq. O bölmə də yəni iman bölməsindəndir. Ubadə bin Samit Radiyalanı deyir ki, وكان شهد بادرا وهو أهد النقبة ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهوله إعصابة من أصحابه بايعون على أن لا تشقوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتل أولادكم ولا تأتوا ببهدان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُجْرُهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ عَصَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَافَاهُ وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ فَبِيعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ هَدِيث Ubadə bin Samid radiyallahu anh bu hədsi ravad edib və Ubadə radiyallahu anh dan ravad edən tabiin qeyd edilir ki və Ubadə radiyallahu anh yəni Bədir əhlindən idi və müəllif də e, birbaşa olaraq bu hədisi ənsallara sevgidən sonra yəni gətirməkdə məqsədi odur ki yəni Ubayda sahəblərində və xüsusən də yəni, Bədirdə işraq eləyən sahəblərdəndir. Çünki e, hamı bilir ki yəni Bədir qissasının hadisəsinin, döyüşünün belə deyək cihadının İslam tarixində mühüm yolu var. Çünki Bədirə qədər sahəblər e, güc, kuvvət, izzət E, tanınmaq, camat, e, müşriklər kafilə bunlardan qorxusun, çəkinsinlər, məsələləri yox idi. Və Bədir döyüşü birbaşa dolaraq e, sahəblərin zihad getməyə niyyətləri yox idi. Çünki onlar nəyə görə getmişlər? Abu Sufyan e, karvanını e, mənimsəməkdən ötürü. Bəzi insanlar bu qistadan e, dəlil gətirlər ki, e, onlar müşriklərdir, soymaq olar, nəminəmi olar. Əslində, orada hədsə əgər biz baxsa görsək, sahabələr hicrət eləyəndə qazandığı var dövlətləri Məkkədə qoymuşlar, qoymamışlar. Qoymuşlar. Ondan götürmək olar, Avdurham Əmin Av, Avbəkər Radiyallahu, e, bir çox tacir sahabələr var idi ki, onlar var dövlətlərinin öz halal qazandıqların qoyub hicrət etmişlər. Peyğəmbərsə olsam də biləndə ki, Abu Sufyan e, karvanı Şamdan, yəni mədnəyə yaxın tərəflərdən sürbə aparacaq. Dedi ki, sabələ gedək, onların bizdən aldıqlarından, bizdə öz mallarımızı onlardan alaq. Yəni o bir növ, bir növ, onların malları sayıq üçün onlar öz mallarını qoyub gəlməyək üçün ki, hamı belə ki, Abdurrahman bin Avv kimi, ondan sonra Avv Bəkir kimi, az təktük edək. Cahəliyyə dövründə ticarətçilər var. Xüsusən də o Bəkir, o böyük bir yəni, ticarətçidir. Və baxımdan, bu qıssanı indiki yəni, yol kəsənlər özlərinə dəli götürəməz ki, onlar müşüklədə gedək, razboya eləyək, soyaq kəsək. Bu bambaş başqa şey, o da başqa şeydir. Və sahabelər bu niyyətlə getmişlər öz çarvanlarına mallarını əldə eləməyə. Və bu Sufiyyən, bu xəbərdən xəbər olur və dərhal kərvan istiqamətini dəyişir və Məkkəyə xəbər göndərir ki bəs e, Məhəmmədin camatı sizin malınızı mənimsəmək istəyir, qarət eləmək istəyir Bəs qoşun-yıqın gəlmə, onlar tez bazar, yəni minə yaxın qoşun-yıqlar və artıq onlar gəlib Bədir ətrafında xəbərləri olur ki, sahabələrin ki, bəs müşriklər gələcəklər. Və o vaxtı Peyğambəlisən deyir ki, bəzinin miniyi var, bəzi miniyi yoxdur, silahı var. Çünki onlara silah mühim şeydi öldür, çünki kərvanı 5-10 dəfər adam izləyirdi, təxminən bəzi tarix-i gəlir ki, 17-18 dəfər onun mühafizəsi olurdu. Və adam sahabələrd Ona görə onlar böyük silahda böyük, e, səbəb görmürlər ki, silahlansınlar. Və Peyəməlisən baxır, sahabələr dinlək deyilsiniz. Biz bu səbəbdən gəmişik. Bax, bu qista gəlir başımıza. Onda sahabelər Allah ona da razıq dedilər ki, ey, ya Rasulallah, biz sənə Musanın gövmü kimi deməliyik ki, sən get öz Rəbbinlə döyük. Yəni, sən nə deyilsin, yəni, biz də sənələ hazırıq və burada artıq e, sahabələr öz zənin həqiqi O, o zirvəyə çatdıqların həm Allah subhantala Quranda bildirdi və eyni zamanda sahibələt öz əmələrində göstərdilər və sonra artıq onlara yəni, fərz olmaq. Bu döyüşün baş vermə qistası, bax, belə baş verib aydındır. Ona görə bu, böyük bir sınav idi onlar üçün. Onlar qayda bilərlər bilərdilər, 1000 nəfər ara, 3-14 nəfər ara. Və eyni zamanda bu qistadan sonra Allah subhantala o sahibələrin, ixlasların sidqliyini bir daha Yəni, göstərdi, bildirdi ki, bunlar artıq o imanın o şiriniyinə dadıblar, hansı ki ondan sonra onlara e, gələn fərzlərə bunlar sabah-sabah eləyib uzaqlaşdırmıyordu və başladı şəriyyət əhkamları şiddətli, yəni səhvli formada gəlməyə. Yəni, çünki içki bir neçsədə mərhələdə formalı üçün başqa şeylər var idi ki, hələ mərhələ mərhələ gəldi və bu qistadan sonra ondan imanları qəlbləndə bərqaraq olmağı izhar olandan sonra artıq e, şəriyyətin cihad əməlləri və başqa əməlləri, yəni birbaşa olaraq onlara əmr olunurdu. Və bu baxımdan e, biz baxsa ı görsək, e, Peyğambər s.ə.lə bu Bədir qissasını xüsusi qiymətləndirirdi. Həmisindən Quranda bu qissa xüsusi qiymətləndirilib, yəni o xüsusi qissa var, yəni bir ailədən ibarət və eyni zamanda Artıq Allah spontala da Bədirdə işsək eləni inədi, əhv elədi, bağışladı. Və buna bizə məşhur dəllimiz, necə deyərlər, Əbü Bəltə radiyə Allahunun Məkkənin fətti dövründə, Peyğambə İsa Məkkəni fətti eləmək istəyəndə Hizrətin 8-ci ildə və sahiblər deyir ki, biz orara qəfriyyətdən hüzum eləyək, heç kim, heç kimə xəbər göndərməsin, bilinməsin biz hara gedirik və Abu Balta götürür, yəni məktub yazır öz qohum əqrəbasına ki, bəs e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi hücumu hazırlaşır, kim necə bacarırsa qorunun, qatsın, gizlən və yaxud əsən öz e, hazırlığınızı görür. Və e, bu da ilə bildirilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məktubu aparanın dalınca adam göndərir və məktubu e, ifşə edilirlər, götürülürlər və sonra Ömər rəziyallahu anh ki, ya Rasulallah, O, münafiqdir, onun bu oyunu buraq, çox sərt dağırsınır sahabələr, çünki Ömər radiyalanıq çox sərt idi bu məsələlərdə və Peyğəmbəd İslam deyir, deyir ey Ömər radiyalanıq, e, ey Ömər, yəqin ki, Allah subhanıq Allah bədir əhlinin yəni, sinələrinə boylanıb, yəni onların əməllərinə xəbərdardır və deyib ki, nə edirsiniz, artıq siz, yəni bağışlamışsınız, yəni artıq onların bədir əhli olması hər şəyə yetər. Və eyni zamanda sahabələrdən, bir Balaca da bir məsələ qeyd etmək lazım ki, bəzi qəlbində xəstə olan insanlar e, başlarında rafizlər olmaq şərti ilə, onlar görürsən, sahabələrin arasında baş verən qissalarda çox dil uzadırlar. Ay, bu sahabə burada xat elədi, o burada belə səhv elədi, əsəhv elədi, hətta bəzilə deyil ki, onlar qələt elədi. Nil, lənətdə, ənzadan demir ki, artıq onlar e, tam, Ə, belə demək olar ki, bəlkəmdə heç İslam ümmətindən deyirlər o sözü istifadə eləyənlər. Çünki heç bir şəxs feyansamın zövcələrinə, dili çatdıran sahiblərə dil uzatmaz. Onu o dil uzatmağı, o ləkə yaxmaları, iftira yaxmaları, böyükdən yaxmaları onların qəlbində imanların olmamağını göstər. O görə biz danışımız iman əhlindəndir ki, onlar ə, dil uzadır və hətta bəzədik xatı eləyib, qəliyyət eləyib və s. Bu da həqiqdən də əhl-i sünnənin Əhli sünnənin metodundan deyil, üslubundan deyil ki, sahabələrin arasında baş verən bu döyüşlərdə, bu xatalarda uzun uzadı, dil uzatsınlar. Araşdırsınlar ki, niyə muaviyyə radiyaların əliyə qarşı çıxdı, axı o xavar izni alamətlərindəndir, ay, nə bil, muaviyyə səhv ay, muaviyyə qələt elədi, Əstəxvrla, O, sahabələrin arasında olan ixtilaf idi və əhli də etiqadı bu məsələdə budur ki, onlar ikisi də nə idilər? müjtəhid deyirlər. Müjtəhidin də ə, əlaməti nədir? Müjtəhidin də ağqəbəti odur ki, o iştihad elədiyi məsələlərdə düz üstünə şüfatini hesab qazanar, 2. Əgər xata eləsən hesab qazana, 1. Və hər üçünlə endə bu sahə ölərin arasında baş verən bu qıssalarda mənheci, metodu vəsvəsi budur. Aydındır? Sadə biz bunu bir tarixi məlumat kimi Deyirik ki, məsələ belə olub, belə olub, məsələ bu cür olub. Çünki bu, tarixi qıssadır. Biz əgər e, bu tarixi qıssadır, ümumiyyətlə, əhkan məsələlər yoxdur. Deyək, niyə görə əli bütün günü e, rafizlər ki, min dövzüldür İslam yayılır, torpalar fəttə olunur, təzə-təzə məsələlər ortaya çıxır. Bunlar min dövzüldür idi. Ay, niyə əli olmadı, ağaq Bəkir Ömər oldu. 1400 ildir, 1400 ildə bunların ən yarı, yəni din sadəcə bunların nəyin üçün də bitib, nəyin üçün də yetişib ki, xəlifə olmalıdır, əlin, yahu, bəkirə Bu əslində dinin hiçbir aidəti yoxdur. Və ən ağzından biz onu deyə bilərik ki, Allahın qədəri idi, qutardı, qəddi. Allah subhanələ, istəmişdə, o bəkirə olsun, istəməmişdə, əlq olsun. Vəssalam. Amma bütün məsələni onun üzərində qoymaq, sahabələrin arasında olan ixtilafları yaymaq, şirtməq və bəzi özünə əhlüsünə nisbət eləyən bəli, insanlardan da var ki, bu məsələlərin incəlilənə geyirlər ki, o qıssada əli belə dedi, bu qıssada Muaviyyə belə dedi, Zübeyr belə dedi, Talha belə dedi. Vallahi, vallahi, vallahi onların bu danışmaları özlərindən başqa heç kəsə ziyan vermir. Çünki əhəl-i sünnərin eytiqadını, mənhəzini, yolunu, üslubunu, qaydalarını düstur bilən şəxs bilir ki, sahabələrin arasında olan ixtilaflarda dil uzatmaq lazım deyil. Uzun uzadı danışma, bəzi bir tarixi məlumatdır. Biz ona mükəlləf olmamışq. Bizdən hamı bilir özünə aid olan sualları, qəbrin suallarını bilirik. Bilirik, ahirətin suallarını bilirik, bilirik. O sualların hansında içində varmı ki, bu sahabə niyə o sahabəni öldürdür? Var elə bir şey, yoxdur. Kim də desə iftiradır, böhtandır, yalandır. Qəbirin sualları var, Allah əsmaqda bizə əvvəlcən sualları verib. Cavabları var, hazırlaşmalıyıq. Ahirətdə bizən soğulan suallar var, bilirik. Cavabları var, hazırlaşmalıyıq. Bizim bu önümüzdə düşən bunlardır. Ancaq qalan qıssalarda isə biz sadəcə bir tarixi məğlumat kimi qeyd edək. Hətta qafil bu tariximizdən, onda biz gələk bütün rafizlərin uydurduğu qıssalara, tarixi uydurmaları neyək? Baş əyək ki, həl siz düz deyirsiniz, siz səf eləmirsiniz. Bu baxımdan biz tariximizi də oxuyuruq, tariximizə də baxırıq və qıssalardan orta ə, nəticə əhləyə gəlir ki, o sahəblərin arasında olan ihtiyadi məsələ idi. Onların o məsələ bir-birinə düşmənçiliyə aparıb, yəni çıxartmırdı. Və bu hədisdə də, yəni bu bölməyimizin hədisində də Ubeydə bin Samiddən radiyallahu anhu ravait elən Tabiin ki, o, yəni Bədr əhli idi. Xüsusən də Aqəbə gecəsi, yəni Mina Həcc müvsümündə, yəni Aqəbədə sahabə peyğəmbər sallalləmə bəyyət edən şəxslərdən idi. Və deyir, bir gün peyğəmbər sallalləm dedi və ətrafında sahəbilər var idi. Və bu hədis birbaşı onu göstərir ki, peyğəmbər sallalləm heç vaxtı sahəbələrdən aralı gəzmirdi. Yəni necə aralı gəzmirdi? Yəni, bu gün ki, e, vəsvəli, imkanlı adamlar kimi ki, görürsən ki, e, vəsvəlilər aidin məsələdi mühafizəsi götürür, bəzi imkanlar da var ki, heç, heç uzaqdan uzağa tanıyasın, özsə tanımıyasın. Yəni, e, Peyğəmbər s.ə.v bugün ki, rəhbərlərdən, vəsvəlilərdən, e, ümumiyyətlə e, tanınmış şəxslərdən fərqi onunda idi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v sahabələrin arasında idi. Peyğəmbər s.ə.v axtarsan, axtarsan, sahabələrin arasında tapardın, əli evində de Aydındır və bu da Peyğəmbər səv bir daha ə, sadəliyini yəni, ispat edir və bu da onu göstərir ki, hər bir müsəlman istər el olsun, istər ibadə dəhlənə olan vallı şəxs olsun, istər ibadə dəhlənə olan vəzifəli şəxsi olsun fərqi yoxdur, o daimən e, müsəlmanların arasında O iştirak eləməlidir, oturmalıdır, durmalıdır, bilinsin, ən azınan bilinsin ki, bu flan kəs ibadə dəhlə edir və s. Və e, buyurur ki, ət, ətrafında da sahabelər var idi, yəni hamısı yox, bir qism sahabələr var. Çünki sahabələrin hamısı daimən Peyğəmbər səhəm yanında ola bilmirdi. Niyə görə? Çünki onların özlərinin işləri, gücləri var Kimi ticarətdə idi, kimi, kimi əkinbisinlikdə idi, kimi heyvandarlıqdə idi. Necə? Məsəl üçün, baxsaq, görsək, Avubəkir Radiyalan ticarətdə idi və Ömər Radiyalan özünün ənsarına bir müştəri ki, şəriki vaidi idi, xurmalıqda işlərdilər və bəzi sahabələr heyvandarlığına, qoyunçuluqla məşğul idilər, dəvət saxlayan kim, qoyun saxlayan kim və bəzi sahabələrdə var idi ki, onlar işlərin, güclərini atıb Ə, Abu Hürəy radiyalar kimi uzaq bir yerdən gəlib, yalnız və yalnız Peyğəmbəlisən qalanda biz çöküb elm öyrənirdilər. Bax, bu cür də sahabələr aydındır. Və Bax, bu baxımdan demək olmaz ki, hər dəfə Peyğəmbəlisən ətrafında bütün sahabələr var idi. Çünki bu bir növ Bir növ, e, biraz e, yalan olar desək ki, hər dəfə bütün sabırıq. Olmuyub, belə ki, olmuyub. Çünki elə bir şey olsaydı, biz bir hədisi ixtilaf eləməzdik. Deməkdir ki, bunu bir nəfər rəva et eləyib, bunu iki nəfər rəva et eləyib. Çünki ən azı Peyğaməl-i Sələm mədnə dövründə, mədnədə onun ətrafında mindən yuxarı sahabı olub. Ki, əgər hamısı eyni zamanda otursaydı, gələ bir hədisi mindən yuxarı adam neynəsin? Bu da qeyri-mümkündir. Yüzü Peyğambəl S.ə.v-in həc ərəfəsində Peyğambəl S.ə.v-in dəvərin üstündə olub, görüblər Peyğambəl S.ə.v-i, çünki həmən dövrdə həcində, Peyğambəl səv yeganə həcində 100 minə yaxın insanını müşahidə edib. Görüblər Peyğambəl S.ə.v-in, onlar hamısı sahabə idi və Peyğambəl S.ə.v-in namazını necə qılmaq lazım, çıxı minbərdə sahablərin qabağında qılıb. Orada da say gəlməyib ki, nə qədər idi. Amma bu, demək deyir ki, Peyğambər Səhəm hər dəvə işlətdiyi ləfsində bütün sahabilər iştirak edib. Aydın bu, yəni qeyl mümkündür, onların işləri, gücüləri vardır. Və eyni zamanda bu hədis başa olaraq o kəslərə rədddir ki, kimlər ki, iddia eləyirlər ki, e, filan kəslər namaza baş yanan işi tullayırlar, onlara ayda pul verirlər və yaxud neyinlər, neyinlər. Amma bu əslində iftiradır, yalandır, hamı da görür ki, qardaşlar ne Öz şəxs işlərində, işlər, bazar işlərində və yaxud və s. Və bu da birbaşa sahabələrdən götürür ki, sahabələr də İslam'a gəlib evdə çəkilmirdilər ki, Ruzunu Allah verəcək, belə verəcək, onları işçirdilər, səbəbdən tuturlar, axtarlar və son nəticədə isə Ruzunu bərəkəti verən Allah Ərlədi. Və Peyğambəs Ələm dedi ki, mənə beyyət edin. Və burada Peyğambər s.ələm beyyəti əmir formasında deyir, deyil mənə Bu da onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v artıq həmən e, kimə ki, bu xitab edirdi həmən o sahabələrin, o da onun çox kümən ki, yanında olan sahabələrdir. Çünki sahaba adı mütləqəndir. Sahaba adını daşıyır Peyğəmbər s.ə.v görüb iman gətirir və imanda da ölən şəxs. Hətta Peyğambər ölümdən sonra küfrə düşərsə və sonra tövbə elib imanda ölərsə, hətta o da İbn Həcər rəhmə gir, o da sahabə adından çıxmır. Bu həmsəhabədir. Bura aidddir Bədəvilər, Səhra Ərəbləri, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu görmüşlər, iman gətirmişlər. Ancaq onların qəlbində olan iman, o dərə imanın dərəcəsi, keyfiyyət xüsiyyəti Peyğəmbər sallallahu gündəli və yanında olan şəxslər kimi deyildi. Ona görə bax, Bədəvi gəlir, Peyğəmbərin yaxasını tutur, sıxır-sıxır, hətta deyir Peyğəmbər sallallahu bu paltar yaxasını burasında iz qoyur. Və sahiblər baxır, deyirək, əzəb, qəsəbləsirlər ki, bu nədir, Peyğambər sana bu cür yanaşır, bu cür köbulsuz eləyir və deyir ki, ey Məhəmməd, Allahın sənə verəndən mənə də verir. Sonra əlin bıraxır, Peyğəmmənin əlin çəkir, əlin bıraxır və gülmüşələ deyir ki, Beytulmalıdan buna nə istəyir, verin. Süjübə Davido onun qandığı məsələ o idi. Və yax da ki bir başqa bədəvi gəlir. Deyir: "Ya Rasul, siz nə donqul danışırsız? Danışırsız. Nə barədə donqul danışırsız?" Yenisəm deyir ki, "Sən şahadat edirsən ki, mən Allahın qulu və elçisiyim. Allah təkdir, ondan e, ibadətə layiq olan məbuddur." Deyir, bəli. Şahadat edirsən ki, mən Allahın qulu və elçisiyim." Deyir, bəlidir. Biz elə onun ətrafında donqul Yəni bütün danışığımız sən elə bildiyindən qıra bu da onun göstərir ki, Hər insanın özünün dəvətdə özünün yəni üslubu var idi. Yəni, imanı zəifləndə kamil möminin imanı yəni bir ola bilməzdir. Və Peyğambə sonra bu xitabı elədiyi sahabələr onlar artıq müəyyən iman sınaq mərhələrinin keçmiş yəni insanlar idi. Onlar artıq imanın əslindən deyil, əslindən yuxarı idilər, onların artıq kamilləşmək üzərində olan möminləri idi. Hansı ki, Peyğambə səhəm hədislərdə ki, iman etmiş olmaz, bunu nə iman etmiş olmaz, bunlar o mərhələnin möminləri idi. Onlar artıq İslam çərçivəsind Daha mümin çərçivəsində idilər, hətta bəziləri mühsün çərçivəsində idilər və baxımdan Peyğambər səhsələm onlara bu mənə beyət edin sözünü o cür əmir formasına deyir və düz burada İmam Buğar Rəxmoğla bir rivayət gətirir və başqa rivayətlərdə gəlib ki, orada Peyğambər səhsələm bir neçə dəfə deyir ona. Hətta səhabələr də deyir ki, biz nəyə beyət eləyək ki, bəzi rivayətlərdə belə gəlir. Deyirlər ki, biz nəyə beyət eləyək? Biz artıq mömüyük. Nəyə beyət? Ax İslam dövləti qurulmuşdur. Hər şey elhamdülillah Allah Subhanahu-təala istəyi ilə dəvət gedirdi. İslam insana gəlirdi. Və insan bunu təkrarlayandıqdan sonra deyir ki, beyət edin ki, Allah'a heç bir şeyi şərik qoşmayacaxsınız. bu da həqiqətən də həm böyük şirk, həm də Deyicik, bəzi müasir alimlər də Nisa surəsində olan ayə eyni zamanda kiçik şirki də yəni, ala verir. Çünki deyirlər ki, Allah əsmaq orada şirkin böyüdünü, kiçikliyini istisna etmir. Baxımdan, şirkin böyüyü, təhlükəli olduğu kimi, kiçik də onun kimi təhlükəlidir. Çünki kiçik də insan fikir vermədik isə aparıb-ara çıxarır, insanı böyüyə aparıb çıxarır. Necə ki, hətən xırda, bəzi hallarda Xırda günahlara davamlı olmaq insan neyini eləyir? Böyük günahından daha bir saha aparıb çıxarır. Çünki insan böyük günahı edəndə aqibətin bilir. Ola bilər, insan onu elədi, e, nəfsi qoxdu, canı qoxdu, getdi, qusul aldı, qiyam elədi, göz yaşları, imanı elə bir səviyyə gəlib çıxara bilər ki, hətta o imanla dünyasını dəyişə bilər. Ancaq kiçik günahda, əşk kiçik günahda, kiçik günahda, bircə məsəl üçün sərəflər misal gətirir ki, ağ, ləh, ağ vərək götürsən, heç bir şey olmayan. Orada bir dənə əl boyda bir ləkə atsan, o sıralı dərhal görsənir, görsən bir. Görsənir. İ o halda sən götürsən, hər hansı bir vaxt sənin onu inəmək istəyirsən, silmək istəyirsən. Sən bu ləkədir, artıq görsənən, ağ, vərəkdir, böyük ləkədir orada. Amma xırda günah nədir? Deyir, oradan nöqtə qoy, bir yana nöqtə qoy, o yana nöqtə, bir yana qoy. Baxacaqsın, sənə işinlə, alaca nöqtədlə, balaca nöqtədlə, bir də görürsən ki, bütün vərək nə olub? Nöqtələrlə də olub. Artıq necə siləcəksin onu? Və bu baxımdan da, Ə, kiçik günahlara davamlı olmaq necə Allah s.q. Quran kərimdə də deydiyi kimi məlum rastada bildirdiyi kimi ə, böyülərdən tövbəli və kiçiklərə də israrlı olmazlar və kiçiyə də ə, təqidmək, ə, tövbə eləmək çəkinmək lazım ki, çünki kiçiklər yığılıb-yığılıb insanı böyüdən də pis uçurma aparıb, yəni çıxara bilər. Və bu baxımdan biz e, Peyğəmbəm Əlmın bu hədsində dediyi Lə tuşduqu billəh şeyin Allah heç bir şeyi şərik qoşmayacaqsınız. Yəni, burada heç bir şey şərik qoşmaq e, istər e, sənə Güc sətbiq olsun istər ikrah olunasan, istər e, özündən olsun, hər hansı bir fərqi yoxdur, heç bir halda Allah subhanahu wa ta'laya şərik qoşmaq lazım deyil. Çünki biz məşhur hədsi bilirik ki, bizən əvvəlki ümmətlədən biri bir dənə balaca milçəyi e, bütək şərik eti, kəsdiyinə görə nə olur, cəhənnəmə düşür, əbədi, o da düşür. Hansı ki, onu etməyən, onun yoldaşı isə oda atılar və misaləmə misal bildirir ki, oda atılan düşdü, o qurban kəsənəsə nə oldu? Cəhənnəmə düşdü. Və heç bir halda insan Allah subhantala şəriq qoşmalı deyil. Hətta Allah subhantala loğman surəsində valideynlərin səni e, Allahın asiliyənə yönəldiriləsə belə onlara itaat eləməm birini etmişdi. Əgər valideyn sənə Allah spontan asılı ilə, Allah spontan hər hansı bir şəriq qoşma e, sürüklüysə, yönəldirsə, şövqələtdirirsə, sənli ilə məlisən onlara itaat etməli deyilsən, əksində isə dünya işlərində isə valideynlə əvvəl tabi olmasın. Və e, sonra isə Peyxanistan buyurur ki, valə təsriq ol, uğurluq etməyin. Yəni, uğurluq həqiqdən də e, açıq aşkar, yəni böyük yəni, günahlardandır. Oğurluq böyük günahlardandır şey və bunun da ə, aqibəti necə şiddətlidirsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahablərindən beyyyət əmr edir ki, heç bir şey oğurlamayacaqsan. Oğurluq, yəni, yəni etməyəcəksən. Burada aiddir həm kiçik oğurluq, həm də böyük oğurluq. Və eyni zamanda bizim bu gün yaşadığımız dövrdə bir çox müəmmələlər var ki, Biz onları da birbaşa da olmasa, dolayı yolla bu oğluna gətirib aparıb çıxara bilərik. Necə, məsəl üçün, düz bu, böyük bir bəla da düşmüşük bəlanın içində. Məsələn, görürsən ki, ə, ə, hər hansısa bir qardaş ibadət əlidir, yəni hökumətdə işdir, orada elə bir maxinət səhələr eləyir və nəticə etibarə edirsə, görürsən, müəyyən bir mənfəət, yəni sahibi olur. Əslində, vələylərinə baxsan, görürsən ki, yazı pozan amısı düzdür, amma son etibarə ilə müəyyən bir mənfəət əldə haqsı eləyir. Bu da bir növ haradasa, axtarsan, gedib-hara gedib çıxır, uğurluğa gedib-çıxır. Və yaxud da ki, Bir çox müamilələr var ki, atısı bağırtmaq istəyirəm ki, sonra deməsinə ki, Ömər qardaş doğumlar haramdır, bağırmır. Sadə demək istəyirəm ki, əgər insanın qəlbində bir şey e, ikrah edirsə, bilir ki, bu düzgün deyil, ondan çəkinməyə yəni daha yaxşıdır. Hər bir insan özünün olduğu vəziyyəti daha gözəl, yəni bilir. Və Peyomysən bildirir ki, valə təzni zina etməyir. Əgər biz e, Quran-ı kərimin ailərinə baxsaq, biz orada... E, zina etməyin, əmri tapmaraq. Orada Allah sünə deyir, zinaya yaxınlaşmayın. Çünki e, zina feylin icrası heçsə birbaşı olmur. Yəni, sən yolla getdiyin vaxtı və yaxud evdə ortulundu və yaxud maşında olan vaxtı kimsə gəlib qalpunu deyək, demək ki, abalaq, gəməyinə zinə. Belə şey olmur. Zina nədir? Mərhələ-mərhələ baş verən bir əməldir. Necə ki, e, sələflər e, naməhrəman baxmağı nə adlandırıblar? Zinanın eltisi Yəni artı sən baxman öz eltisiləvi göndərsən ona O da sonra baxır öz eltisiləni göndərir Təzən bir devə, iki devə, üç devə, dört devə, beş devə, də artıq zina oldu Aydıdır. Ona görə Allah subhanə deyir ki, zinaya yaxınlaşmayın Yəni gör, zina nə qədər şiddətlidir ki Allah subhanət ona yaxınlaşmağı bildirir ki, yaxınlaşma Yəni o əmir onu göstərir ki, o feyr gör nə qədər ağırdır ki, hətta ona yaxınlaşmağı Necə ki, odur Biz bilirik ki, e, odun özün istiliyi nədir? Şidətlidir. Ancaq e, kimsə odun ətrafında olanda öz övladına deyir mi ki, A, o da tullam özü, deyir, o da, o da yaxınlaşma. Yəni, niyə görə? Çünki artıq o bilir ki, odun içində baş verən o qaynarlıq istiliyi nə deməkdir? Hətta övladını ondan təhziz edir. O ki, qaldı Allah s.ə. öz xəlq etdiyi qulların nəyə qadir olduqların bilməsi. Yəni, Allah s.ə. bilir ki, bu əməl necədir, necə e, mırdardır, necə iflizdir, necə e, biyabırçı bir rüsvayçılıqdır ki, Allah s.ə. müminlərə əmr edir ki, zinaya yaxınlaşmayın və Peyğəmbəsən bu hədsədə bildirir ki, zina etməyin. Bu asililər barəsində danışanda qeyd edirlər ki, Allah Subhanahu talağın etdiyi hər bir şey insanın həm əqli, həm necə deyirlər, nəslinin sağlamlığını qoruyur. Məsəl üçün, e, zinanın təsadlarından biri nəsil qarşılığı deməkdir. Necə ki, məsəl üçün, hal-azırda, bugünkü günümüzdə biz ən e, bariz misal, biz İranı gətirə bilərik ki, bugün İranda rəsmi 4 milyondan yuxarı siğədən doğmuş uşaqlar və ataları belli olmayanlardır əsə də onlar özlərində onu bir e, şərqiy öz fəaliyyətlərində e, nəyin kimi bu ev vacib əməl kimi hətta vaxtı siqanın vaxtı qutarandan sonra qalan vaxtı nə boyda ibadətə keçsin iddia edirlər. Əgər dey siqa müqaviləsi 45 dəqiqə bağlanıbsa, birdən 50 dəqiqə olub 5 dəqiqə səhv 45-dən də çoxdur. Yəni də bucür, yəni, onlarda e, necə deyirlər, e, mühüm məsələlər var Zinəba, e, Siqa İndi o ki qaldı ki onların o atası-ataları e, bilinməyən e, Siqü latları. Vətən təsəvülü ilə ki nə vaxtsa, hansısa bir şəxs o qadınlardan birin evlənəsi olsa, o bilmiyəcək, bu, bunun qan qardaşıdır, ata qardaşıdır, ana qardaşıdır, süd batısıdır, süd qardaşıdır, heç nədən bəlli olmadır. Bu da nəsilin e, körləmək fəsadını aparıb çıxarır. Və həqiqdən də zinanın da, bax, fəsadlarının da biri budur ki, nəslin e, sağlamlığı, e, nəsilin e, saflığı, yəni, arada itir Və Sonra Peyğəmbər bildirir ki, "Və la taqtulu awladakum, övladlarınızı yəni öldürməyin. Burda öldürmək e, eyni zamanda həm acından öldürməyə dəalet eləyir, həmçinin də e, hər hansı bir qəss edib, yəni öldürməyə dəalet eləyir ki, yəni heç bir halda övladlarınızı yəni öldürməyin. Çünki övladlar e, Allah Subhanahu taalanın verdiyi, e, quluna verdiyi nemətdir. Çünki bəzi hallarda görürsən ki, hətta ibadət əhlindən olan da belə, görürsən ki, ana bətində uşaqlarını yəni, götürdürmək istəyirlər. İstər atası olsun, istər anası olsun. Artıq bir aydı, iki aydı fərqi yoxdur. 10 gündür, heç fərqi yoxdur. Və bu barədə sual soğuşanda adam həqiqtən də yəni xəcalət çəkir. Çünki Bir, e, var, sən bilməyəsin o əməliyyət necə gedir, bir də artıq bəzi qardaşlar bu, bu ərdə mütəxəssizdir, onlar bildirilər ki, 3-4 ay, aydan sonra uşağın götürməyi, yəni siz başa düşən kimdir uşağa götürməyə, belə məsələ baş vermir. O əməli başı e, əllərin ana rəhminə salırlar və orada uşaqları qısaq-qısaq hiss etsə doğrayıb çarırlar əlini, qolunu, boyunu. Və bu həqiqətən də böyük bir cinayətdir. Bu həqiqətən də övladların haqsız yerə, yəni dünyadan, yəni silməkdir ki, yəni heç kim biləməz ki, o övlad doğulan övlad bəlkə də gələcəkdə İslamın böyük bir aliminə çünə, bəlkə İslam'a verməli böyük bir faydaları verə bilərdi. Aydındır və həqiqətən də hər bir müsəlman yəni bundan çəkinməlidir. O ki qaldı, əgər övlad e, deyil ki, övlad şikəslidir, məsələn, əli yoxdur, ayağı yoxdur və belə-belədir. Yenə də heç bir aldı onu öldürmək olmaz. Bu, ən azı Allahın sınağıdır. O, Allah Subhanallah, sənə olan rəhmidir ki, sən o xəstə övladıva baxıb onun əziyyətlərini çəkəcəksən, nəticədə isə onu etdiyin səbir alıqma sənə cənnəti verəcək. Allah Subhanallah, hər qulun ə, özünün, necə deyərlər, ə, bacardığı əməli onu, bacarmadığını yükləmir. Kimsə etiqad eləsə ki, yox, mən bunu bacarmayacaq, Allah bunu mən verir, Beynatasa küfrə aparıb çıxan əməldir. Çünki Allahu Subhanahu quran-kərim nə deyir? Lə yukəllifullahu nəfsən illə vusə. Allah Subhanahu taala insana gücü çatan, çatmayan şeyi yüklənməz. Yəni heç bir şəxs bacarmadığı şeyi yüklənmir. O ictihad səf ictihaddır. Baxımdan, e, bəzi cahillərin deyək, mən namazı bacamayacaq, belə eləməyəcəm, belə eləməyəcəm, amma o müddətdəzi nə ilə şeylərsən eləyək, bu əmsa iftiralardır, yalanlardır, şeytan aşırı qapılardır və heç bir halda ana bətində e, istər e, doğulmuş uşağı, boya, baş, boya başa çatmış uşağı, istər ağaclıqdan, səhər hər hansısa bir səbdən öldürmək olmaz və eylül zamanda da ana bətinində olan uşağı da heç vaxtı qəst eləmək olmaz. O valideynlər e, cani, qatil valideynlərdir ki, onlar e, bir çox şeyləri, uşağımız çoxdur, körpələrdir, bacam neynəmizdir, bu məsələləri səbəbi gətirib uşaqların e, qətilini yetirmək, onları e, qətilini yetirmək böyük bir cinayətdir və o valideynlər də qatil valideynlərdir. Yəni, bunu unutmaq lazım deyil, bu məsələ ümumiyyətlə e, yaymaq lazımdır ki, elə bir şey atdım, atmasınlar, çünki artıq bu böyük bir, əməliyyət baş verir, hətta ibadət əhlinin özünün içindən belə hər hansısa bir məsələləri dəlil gətirir ana xəstədir, ana ay belədir, ay belədir, ay belədir, elədir, yəni o sualı cür bəzətmək lazım deyil, ay belə ay belədir. Yəni şükür eləmək lazımdır ki, Allah sonradan ona evlat heç kim bilməz ki, o evlat doğuqlanda, dünyaya gələndə nə boyda ruhuzlu bərəkət olacaq onun? onu də resim bilənməz. Ona görə heç bir halda, heç bir halda övladlara qarşı o cür cinayətkar, cinayət törətmək yəni lazım deyil. Və sonra Peyğəmbərsəm buyurur ki, "Vala tahtu bi buhdanen taftaruna bayn eydikum və ruculukum." Və deyir, e, Əlinizdən və əyaqlarınızdan dolayı, yəni əlinizdən və əyağınızdan insanlara böhtan, iftira yaxmayın və niyə görə burada əlinizdən və əlinizdən və əlinizdən və çünki e, insan e, iftiranı dili ilə eləyir, bu iftiranı yaymaqdan öhdənə eləyir, əyaqları ilə gedir haraca qeyib çatdırmağa. Baxımdan, o iftira kəsə dildən və əyaqdan baş verir, Bax, məsələsi budur. Yəni, insan dillə iftira edir, o iftiranı yaymadan ötürüysə, əyaqdan gedir o nevinə, bu nevinə, o məsələ, o məsələ ki, o neyinəsin, o böhtan iftiranı yağsın. Və bu da həqiqdən də e, İslamda böyük günahlardan yəni, biri sayılır. Hansı ki, e, insanlara böhtan atmaq, iftira etmək, onların etmədiyi şeyi Olmadığı vəsifi onlara verilməyə. Bu, böyük bir yəni, günahdır. E, hətta Nezə Peyyəməsələm qeybəti açıq iləyəndə bildirdi. Sabə dedi, ya Rasul, əgər mən dediyim onda olsa belə, dedi olsa qeybətdir. Olmasa, daha da şiddətli, o da böyükdandır. Bu da onu göstərir ki, e, insan heç bir halda öz e, mömin qardaşına, mömin batısına, hansı ki, Allah subhantala e, Quranı kəmdə, Peyyəməsələm öz hədislərində yalandan şəadəti ən böyük günahlardan sayib özəki mömin yəni qadınlara zinada ittiham olunan yəni şahidətlər xüsusən də və baxımdan heç bir şəxs yəni insanlara iftira etməli deyil, bəhtan etməli deyil. Biz İmam Müslimdə səhəri rivayət gəlib ki, insanın yalanına kifayət edər ki, hər gördüyü, eşitdiyi şeyi nəsəsin, yəni danışsın. Hər eşitdiyi şeyi nəql etmək, o belə dedi, bu belədir, o filan kəs belə və nəticədə həmən iftira böhdən yalır və xəbər də yoxdur ki, səbəbkarı kimdir? Bu qardaşın özü. Yəni çox uzağa getmir ki, bir neçə əvvəl də elə bir tələbənin arasında baş verən belə deyək bu ıı, ixtilafda Bu uzun məsələli bir e, geniş ixtilafın əsas səbəbkarı kimi də kimi gətirmək olar onların ətrafında olan şəxslər, hansıla ki, onların dediklərindən, e, muradların bilmədən, məqsədlərin bilmədən onların sözlərini nəql etdilər və nəddə isə Böyük bir çaxnaşmaya, parçalamaya parp çıxartdı və uzun müddət soyğumsuluq, yəni əmlək gəldi. Və unutmaq lazım deyil ki, əgər hər hansısa bir qardaşın arasında, bir qardaşın, bir qardaşın arasında hər hansısa mübahisə varsa, kənan şəxslərlə müdaxiləsi qətiyyətlə daxil olmalı deyil. Qətiyyətlə. Əgər sən islah etmək niyyətin varsa, onda çalış islah elə. Yəni, hətta ə, bundan ona xoş xəbər satır, ondan ona xoş xəbər satır. Ancaq yox, sən hansısa tərəfi difa edib, müdafiə edib, obri tərəfi ifşə etmək, onun tərəftarı, bunun bunu bunun bunu, nəticədə görəcək ki, onlar ikisi qalıb qıraqda və tərəftarlar neyin ilə? Bir-birilərinin artıq ə, müvahisəyə girişiblər, bir-birilərinin iftiralar, böyük və sərə, də olub və s. bu təhəqiqtəndə... Nəinki elməni ümməti İslam ümmətinə yaraşan hal o ki, hətta qırağdakılar deməsinlər ki, bu da nümunəvi müsəlmanlar, bu da falan kəsər, bu da falan kəsər, bu da falan kəsər. Çünki əgər İslamın düşmənlərinə birbaşa o cür aməllər nədir? Sərf eləyir. Çünki əgər biz bir mənntiqi misalla götürsək, əgər su məsəl üçün çay, əgər enli dağdan tökülən çaydır, bir zolaqla gəlsə, hündür, enli gəlsə O, daha çox məsafəyə gedə bilər, yoxsa o çayı axdıqcaq qollara bölsələr. Həlbəttə ki, qollara bölsələr, çay uzun getməyəcək, müəyyən məsafədə quruyacaq. Amma el gəldiyi zolaqla, arxı ilə də getsə, inşallah Allahın izlə ilə gedib istədiyi hədəfə də gedib çatacaq. Və bu da İslam düşmənlərinin, İslam tarixindən xəbərdar olmaqların göstərir ki, yəni tarix boyu bu ümməti bu cür sarsıdırlar. Yəni, aralandı ixtilav çəxanşma salvağına və ə, eyni zamanda ə, sahabələrin də arasında baş verən ixtilav da məhz bu ucbatdan əmələ gəldi. Necə, Abdullah bin Səba Osman radiyalan xəlifəliyin orta dövründən başladı, ə, özüm Yahudi idi və İslamın parçalanmağın yolunu gözəl bilirdi və bilirdi ki, yəhudilər, necə deyərlər, Ondan əvvəl nasrani necə e, məf etmişdilər çünki nasranini də məhf edən yahudinin adı məs Şaul Polisi idi. Yəni o Ə, özü Nasizaniyə girmiş və ə, necə Nasizaniyi dağıtmışsa, məhv etmişsə, o təfrikəçi yaratmışsa, məhz ki bu ə, dini alınız bu cür yəni, etmək olar və o da ə, nifakcəsinə ə, İslama girdi və sonra başladı ə, ə, ə, İslam dövlətlərinin xəlifəliklərində, ə, Şamda, Misirdə, Kuhfazat başladı, ə, Əhli Beytə sevgi, Əli, ə, əli ilə Məhəmməd Əlinsamın məkanı Musan Hərunun, ə, məhənin məsələsi kimidir və yahudilikdə olan 12 imam əqidəsin yəni meydana gətirdi və ilk dəfə o bunları ifşə elədi, o bunları yaydı və nəticədə isə özlərinə müəyyən toplumlar yığandan sonra artıq başlarlar daha da küfr məsələlərinə yəni gelib çıxmağa və bu baxımdan da ə, heç bir halda yəni biz bizim mövzudan çox çıxırıq heç bir halda ə, hər eşitdiyin şeyə Yəni, danışmaq lazım deyil, çünki nəticə ehtibarilə sən onu eşitdiyin danışdığın sən istəmədən belə aparıb iftiraya, böhdəna, yəni aparıb, yəni çıxara bilər. Və sonra Peyğəməsəm bildirir ki, Yəni, əmr olunan şeylərdən, məruf, yəni Allahusun əmr elədiyi, Peyğəməsəm əmr elədiyi əməllərdə Allah subhantallaya ası olunayın. Yəni, əgər Allahusun bir əmri edibsə, bacadınca da, da neyin yiyin? yerinə yetirin. Necə Peyğəmsaləm hədisdə buyurdu kimi, "Girmənsə bir şey əmr etsəm, gücünə satan qədər neyləyin." Yerinə yetirin. Yəni heç kəs deyə bilməz ki, mən Peyğəmbərsəm bütün əmrlərin, Allah səmm bütün əmrlərin yerinə yetmir. Bu mümkün şey deyil. Necə bundan sonraki hədisdə də gələcək, həsan bildirir ki, sizdən Allahınızdan zənnən ən çox biləniv ən çox Allahdan qorxanınız mənəm. Yəni, mümkün deyik ki, hər hansı bir müsəlman nümunə olsun desən ki, bu bütün əmrləri yerinə yetirib bütün belə bütün belə yox. Fərq nədədir? Hər insan bacardığı qədər, yəni bacardığı da insanın e, həm fiziki, həm maddi bacarığından ortaya gəlir. Yəni, əgər hər an kimisə evdə tutam ki, valideyni, hər hansısa bir əməli, e, ola bilək kimisə evdə, məsələn, saxqal saxlamı qoyulmurlar, başqa əməl etməyə qoyulmanızı ki, o, e, bugünkü gündə cahillərin dediyi kimi fitnəyə fəsədə aparıb çıxarır. Yəni, onu eləyə bilmir qoyundan əlavə əməllər eləsin. Yəni, həmən o boşlu Aydındır. Əgər kimsə bacarırsa ki, e, sünnət namazlarının vaxt-vaxtına qılmaq, e, mühafizə etmək, he, e, camat namazlarının mescidə iştirak eləmək, elm öyrənmək, hədis səzbərləmək, ayəzbərləmək, ərəb dil öyrənmək, şəriyyət öyrənmək, qoy eləsin. Kimsə bacarırsa bir mana sələ qeymək, qoy eləsin. Çəkinməsin. Yəni, nə qədər bacarırsa, Allah sonu əmrinə, Pənizamın əmrinə itaat eləməyi bacarırsa, istər maddi, istər fiziki halda o eləsin, çəkinməsin. Hansı ki, Pənizamın bildirir ki, və əmrlərdə Allah Subhanahu taala asiz çıxmayın. Hətta az da olsa belə elə. Yəni sənə sən bilirsən ki, sənin bacardığın e, məsələ budur, bacardığın tərizə üsuldadır. Bacardığın qədər nəyinə Allah Subhanahu taalanın və Peyğəmsəmin əmrlərinə, yəni itaat elə. Asil eləmə. Və sonra Peyğəmsəm buyurur ki, "Fə mən vafa minkum fa'jruhu ala dir. Əgər kimdir buna ə, bu əhdə sadiq olsa, yerinə yetirsə, əmrləri yerinə yetirsə, qanunlardan çəkinsə və bilsin ki, onun əcri kimdədir? Allah Subhanahu Taala-nın dərgahındadır. Yəni onun etdiyi əmələ görə o əməl ücərsiz, hesabsaqsız qalmayacaq. Hansı ki, Allah Tala Qurani-Kərimdə və Pəyğəmbər hədisdə bildirdiyi kimi hər bir salih əmələ görə Allah Subhanahu Taala birdən 10 və ondan 700-ə qədər insana nə verir? savab verir. Və hər bir əməl unutmasın ki, hətta e, yoldan götürülən əziyyət belə qardaşının üzünə gülmüsəmək belə əcrini Allah Subhantala əvəzsiz qoymayacaq. Onu hamı yəqinli ilə yəni bilir və bir daha unutmaq lazımdır bu məsələni. Və əgər həyənsən bildirir ki, və mən asəbə min dələkə şeyən fəuq və fə dünyə fəhuq və deyir, kimsə o Allah əvəzsiz Qoyduğu həddlərdən hansınızı aşarsa və onun cəzasını bu dünyada verərlərsə, artıq onun üçün nədir? Kəffarədir. Yəni, mömindir, Allah subhanə deyir ki, zina etmə, e, oğluq eləmə, böyükdən atma, filan iş eləmə, filan iş eləmə, o mömin şeytan Allahdır, zina elədir. Şeytan Allah da oğluq elədi. Şeytan Allah da başqa biri ahsı elədi və əgər o ahsılik onun cəzası burada verildi ona məsəl üçün, tutanım ki, e, subay oğlan idi, evli olmayan oğlan idi. Zina etdi, cəzası nədir? Yüz qamçı. Yüz qamçı vurıldı buna. Düz deyil və deyil ki, oğluq oğlu eləyib şəriyyətdən əli kəsirdi. Özün müəqən e, nisabı var, miqdarı var ki, əlin kəsirdi. Bu, artıq ona verilən cəza Axirətdə onun günahı nə edir? Təmizdir. Yəni onun o günah işlətdiyi qiyamət günü ona göstərilir. Yəni onun e, e, mələklərin yazığı onun kitabında göstərilir ki, bax sən falan adı falan günah eləmisən, özün göstərilər amma cəzasız qalır. Nə üçün cəzasın? bu nə neyib? Artıq bu dünyada alıb. Və belənsə bildirir ki, Və mən əsabə min dəlikə şeyən, thumma sətərahullahu fəhu və ilə Allah, inşa afənhu və inşa əqabahu fəbəyənəv ələ dəlik. Və fəhəsən bildirir ki, bu cünahlardan birincisi elədi və Allah Osman ona sitr elədi. Yəni, o cəzaların tətbiqi yalnız və yalnız hansı dövlətdə baş verə bilər? İslam dövlətində, şəriyyət dövlətində, hansı ki dövlətdə Allah subhanı və Təalanın şəriyyəti tətbiq olunur. Yəni, Quran və Sünnə benim İslamın dövründə kim tətbiq olunur? Aydındır və o cəzələr o dövlətlər tətbiq olunur. Əgər o dövlətlərə tətbiq olunursa, artıq onun üçün nədir? Qiyamət günü kəfərədir. Yox, əgər İslam dövlətində yaşamırsa, o, Allah subhanının şəriyyəti tətbiq olunmursa, və o hər hansısa bir günahdan Elədi və dərhal onun ıı, aqibətini, onun günahını, dərəcəsini, mahiyyətini dək elədi və istixfar elədi, tövbə elədi. Allah Subhanallahın tövbəsini, Allah ilə öz arasında onun tövbədə ixilaslı oldu. sadiq ol tövbəsinə Allah Subhanallahın neyini Ona sitr eləyir, onun etdiyi günahı sitr eləyir və belə halda da o qıyamət günü Allah Subhanallahın istəyi altında olar. Allah sonu istəsə onu əzam verəcək, və istəsə Onu baxışacaq. Yəni, unutmasın ki, o insan əbədi cəhənnəm əhli deyil. Bu da əhli sünnənin əsas usul eytiqatlarından biridir. Yəni, bu eytiqat rəddi xavarizlərə, möhtəzilərə, beyni zamanda murciyələrə rəddi ki, hansı ki, murciyələrə qeyd edirlər ki, imanla asılı zərər etməz. Anca bu hədisi onu göstərir ki, ələ kimsə asilədən birinə yaxınlaşarsa, ona bu dünyada cəzası olmazsa, qiyamət günü isə Allahusmanın istədiyi altında olacaq. İstəsə, baxışlayacaq, əff eləyəcək və istəsə də Allahusman onun e, elədiyi günahı müqabiliyəcək, özünün cəzasını yəni verəcək. Və sonra sahabilər buyurur ki, və biz Peyğambə Sal Sələmə bu şeylərə nə inə deyik? Beyyət etdik. Və bu axrın sözü onu göstərir ki, e, eyni zamanda qəlbində xəssə olan, yəni insanlara da rədd etdi ki, yəni bir vaxt səhabə deməsək biz bəyyət etdik. Hədis bu cür bitsəydi, kimsə qəlbində deyərdi ki, o səhabələr baxdılar görürlər ki, nəsə şiddətlə əmrlərdi, eləmədilər. Ancaq burada e, səhabə başa göstərir ki, yəni biz budur şeylərə Peyğəmbər sallalləmə bəyyət etdik. Yəni, bu cür əmirlərlə, bu cür şərtlərlə razılaşıq və Peyom salmağa, yəni, bəyət etik, Allah-u əsəmət hala cəmi sahabələrdən razı olsun. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.